Mahtavaa. Nyt ollaan jo koko ajankäytön valmennuksen loppumetreillä. Tosi usein haasteet ajankäytön hallinnassa johtuu siitä, että ei osata kieltäytyä ja ei hahmoteta sitä, että myös semmoiset itselle mielekkäät asiat voi täyttää sitä kalenteria liikaa. Eli jotain priorisointia siellä täytyy tehdä. Täytyy opetella kieltäytymään, varsinkin jos jo lähtökohtaisesti siltä tuntuu, mutta se ei ole vain itselle luontevaa. Tuossa ajankäytön hallinnassa käytän itse tuota tapaa tosiaan, että kirjoitan aina sitä mukaan ylös. Yleensä laitan jo suoraan kalenteriin semmoisen päivän kohdalle sitä to-do-listaa, jolloin ajattelen, että nämä asiat haluan ja pystyn tekemään. Ja hyvä keino työskentelyyn on tämmönen Pomodoro-tekniikka. Oot ehkä kuulukin siitä, mutta kertaan sen tässä lyhyesti. Eli silloin laitetaan ajastin soimaan 25 minuutin päähän. Siitä kun aloitat, suljetaan kaikki häiriötekijät näköpiiristä ja sieltä kaikki ne viestit kiinni ja sovelluksista äänet pois. Sitten lähdetään töihin, keskitytään siihen asiaan, mikä on käsillä, niin se 25 minuuttia. Sen jälkeen pidetään 5 minuutin tauko ja aloitetaan uudestaan. Kun näitä pomodoroja eli 25 minuutin jaksoja ja taukoja on tehty neljä, niin sitten pidetään vähän pidempi parinkymmenen minuutin tauko. Tämä on tosi hyvä tapa, ja tätä voit tietysti soveltaa siihen sun elämäntilanteeseen sopivaksi jo yksikin 15 minuuttia riittää siihen, että sä saat ajatukset kasaan ja päätät vaan, että nyt tämä asia tapahtuu ja teet sen. Tai ainakin aloitat sen ja vaikka sitten unohdut sen parin, jos sen tulee, mutta tärkeintä on se aloittaminen. Todella iso kiitos siitä, että lähit mukaan tähän valmennukseen ja toivon, että saan teiltä ja juuri sinulta palautetta tästä valmennuksesta, minkälaisia havaintoja, pohdintoja ja muutoksia sinä teit sinne omaan arkeesi. Lämmin kiitos sinulle, että olit mukana.